Дзень-бом, дзень-бом, жив коваль за селом, Майстер на всі руки робив всякі штуки. Дзень-бом, готово, вийшла добра підкова, Дзень-бом, молотом трісь зробив для воза вісь, Кував для плугали миші, кував хороші він ножи, Натягав на колеса шини залізні, Ремонтував машини різні, на діжки одягав обручі, Коси клепав, робив рогачі, Словом, всяку роботу Ковальську робив, бо своє діло знав і любив. Помічник у нього був син Олесь. Міцний хлопчина в батька увесь. Батько кує, важким молотом махає і сину казки розповідає. Олесь у горні вогонь роздмухує і казки цікаві слухає. От раз... Коваль веселий був і розказав Олесеві казку хорошу. Зветься ця казка, ой лихо, забув. Ага, пригадав уже, слухайте, прошу.